Allah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alemin, Ossalatu, Ossalamu ala Rasulënë Muhammed, O ala alihi, o sahbihi, o sallam, A të slimen këthira. Allah në madhur e falëndarojme, Më të më të më përti ndimë dhe falë e kërkojmë, Në vëdatët dhe bëkimet Allahot, Qofshmi Muhammedin, sallallahu alihi wasallam, Bi familjetin, bi shukët, Dhe të gjithëta që ndi e këndërgën e tyra, Dhe ndi në fundë të kësaj botë. Të ndërë vëzërbë e sëmëtar, pa dyshim se gjithë këshilë që e marrim, gjithë porësi që e dëgjuim apo mësim, ka një qëllim. Nuk është thiesh e kërkuar që vetëm një rihum me dëgju, apo me marrim formata. Por, pas tërë kësojtë që ndërë një qëllim shumë mëj madhë ai avshe nerviu përmes asaj që mëson përmes asaj që e merr të ndryshojnë mënyrat menduarit ti, të tij, të ndryshojnë fjalën ti e tij që përdorën të folur, të ndryshojnë padurinë e gjymtyrëve të ti, tij, në kuptim pozitiv, të ndryshojnë raportet e tij me të tjerët e këtu në radhë. Mirë, po për të ndodhur edhe kjo duhet që edhe dhja që e marrëm, informatat që i kemi, duhet të jenë mjaftu shumë të sakta, të vërteta, mjaftu shumë të fuqeshme për të apët këtë nëndryshme të kënjërijo. E për të qenë kështu, për të dëshimë se, aja që i plëson të gjitha ato kriterë, të gjitha ato kërkesa për të bërë nëndryshme të kënjërijo është shpallëja zotët. Allahu Gjallahu Ala, ka zbritur shpallje që me këto shpalli njerëzit me uvëzhu. Me njek rrugën e duhur, me i kumëtua gjënë njerëzë e duhur, me i kujtë punë të saktuarë e kështë mëratë. Ndhe Allahu Gjallahu Ala, në film të sërëtë e l-Fatiha në thëtë, ihdina së siratë al-mustëqi, ozatë, nga udhëzën në rrugën e drejt. E qëka i bjenë kjo kur ne i thimi Allahot, o Allah nga udhëzën në rrugën e drejt? I bjenë që na nuk e dim këtë rrugë. E asë nuk mund të adim kërë. Nëse nuk ne mësën Allahot në gjelë në vëvalë. Nga se nuk është e logikshme, e asë arsyshme, asë pranushme, që të kërkosh nga Allahot dhe i shka që mund është me gjithë të dikën tjetërë. Përëndaj, besimtari dhe besimtari, ja kurë thojnë, i hdina sërathër në stëki, në ozën në rrugën e drejtë, dhe më thonë, ata në këtë kërkesë të tyre, realishtë pranojnë edhe në diqka tjetër. Dhe më thonë, unë ka, e kam kërkesë në dajzotit temë. Kësa është e kërkesë hem? Aja kërkesë hem është, o Allah më ozën në rrugën e drejtë. Mirë, kjo kërkesë, Se është bo? Qëka më ka shtymu me e lutë zutin të më përruzëm? Qëka? Bërshamë në zë njëri shkon të dikosh me lipë diqka. Dutë në pasë kërkesa arsuje. Po më duhet kjo, pëse po duhet veqë vëlla? Përveqë njërëzë, sa so ma të i për njështë e kuptojnë, rëndësine asoj që të i përkënë ma shumë, jë ndga që më të dhonë. Nërëpërën me Allah në gjëllë, në është halama e madhë. Në në në në në në në në në kërkuim odhëzimin, edhe ju në një herë, një aftë, ju në një herë në mujtë, ne që i falim 5 kohët e namazit, dhe të farzin kërë të falim, pasu netë, së në në kërkuim këtë, afer 7 të më të heratë. Në ditje, mësë përdurim të një ato, Në kalkulim sunetet, e në filet, e duat e tjera, dhe më thonë, mre në ditës ne, me dhjetërë her i drejtojme Allah me këtë kërkes, ihde në siratë al-mëstëqim, na uzzonë në rrugën e drejtë azat, na uzzonë në rrugën e drejtë azat. Mirë, kërkesë të kërkes e të e kërkesë të e kërkesë, kërkesë të e kërkesë të e kërkesë të e kërkesë, kërkesë të e kërkesë të e kërkesë të e kër E para është se ti je i bindur se udhëzimi është te Allahu, andaj pejte pe, pe kërkoj. A i thënë dikujt pe këto njerëz, udhzom rrugën e drejtë? Ose kem dikon zotnëruaj në familje i devijuar, problematik e shkoj me thënë dikujt, udhzoje ç'të rrugë drejt, ti e ke pikse rrugë ç'të gjë rrugë. A i thënë me dikujt pe njerëzve? Nuk i themi. Në i themi fali, këshilaje, mësaje, qështu të themi po, ama u dhëzaje nuk mund të themi. Nga se u dhëzimi që është e brendës, ma që është e bindës. Përndaj, ne imit bindër, se u dhëzimin e njerëzimet e ka ndorë Zotë i Gjësis. Edhe në kuptimin e dies, edhe në kuptimin e fuqis. Do më thonë, Kur thimin e Allahot, o Allah, unë zëmë nukë në drejtë, unë e pranaj se Ditorin për këtë rrungë, cëllë në ashtë rrungë e dur, e ka veç Allahu gjallë u alë Pas taj, ata që Allahu akam su Kërë që unë e drejtonë me zemën time, me qenjën time, ka Allahu gjallë u alë Me bindin se, unë zimi është në durnë ti Këra saj, ju vetëm kaqë po jam i bindur se i vetëmi që kam mundësi me i bunë dryshimet e duhur ashtë aloqe dhe uale. Ne kime argumentet shumë ta. Shukari i para, dësë a ditë e dojnë një raport e këshin përblidhë të më thonë më brenda pak viteve 30 personalitete në botë njohër, në bëndë në dushmet botës që kanë qenë armeqë të islamit, edhe luftetarë të mdhaj këndërti. Këjtë qëka kanë pasë e kanë përdur, me e njëllosë këtë fejë, me e, dhe më thonë, baltosë këtë fejë, e gjithë së ka gjithë qëka bërë. 30 njerë që kam e me emna, filanë fisikë, këtë i verit, qëka ka bërë, qëtë punë e ka bërë, mëzvetë, këtë qëka bërë, së cëllikë, më keqë e më keqë. Epilogë për fundimtarë i betejeve të të të të kundër islamit, cili ka qenë, jënë uzun një islamit. Kusë e përnë këtë përnë apëtë? Veqë Allahu i madhë. Veqë Allahu i madhë një njeri cili me dorët vetë rëzën gjemijat, e uzunë Allahu të tani me dorët vetë njëri gjemijat. Që shto ka ndonë minirë në Indi. Ka qenë armik, pare, pushtet, keqë ka pasi, ka përdojnë me rëzën gjemijat. Bërenia ka qenë i vëllosur me rrugën nga xhamia më djetra që kanë qenë. Që aty edhe ka pas viktime, një ngro musliman me mbroj xhamin. Ashtu u zë, ja ka dhënë besën zot ka ontazh vetë xhamia ka më drejt. Në Mujsha me drejta të prish të xha ku prishni heraftë. Kush u zë këtë një shok, me çalloi marrëm. Shumë i pasur të thjer plot njerëz. Domethën, kthemi njerëzën fjet Zotit. Nuk është, nuk është ësht, boza po vjetore është në baza ditore, ditë për ditë, ditë për ditë. Dhe më honë, në që andeshtë në përrendim, gjejim e shojim e dëgjojim njerë që këthejnë të ka lau të vare këtanë. Kanë qimë, edhe ja, të këne, shumë njerë kanë përru e tila, kanë qimë kushë dhikuhu, fal, e dikuhu, së falë, a s'ka dashtë me një. E shëtash, kushë e ka vërë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kë Kërë është e puna për agjën e ti, u munu për e gamberi Al-Sanë, më agjën e ti, para në agjën e ti, e për të lijmën, u munu e i foli, i kanë e të koka e ti, dherë së ka vdekë. Mirë për, nuk u dhëzhu. Nuk u dhëzhu, ka vdekë në fene, baballavrat e ti, në fene i dhujtarisë. Ka vdekë duke besu, se Allah u ka shakë. Para në më dhëzhu, agjë i për e gamberi E ka popi gamberin, e ka ngu, i ka nimu pe gamberit apo. Po, Allahu e dim se sa ka u. As ka na popi gamberin, as ka na net me to, na ka uzu Allahu zot. Ursi Allah. And Allah i zbriti pe gamberit te ti Allahu so so ayat inna ka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Ti nukim munsimuzuat ç don ti, ti pegambarie, ti dosni Allahu Amati Jesu në zonë kam don të, të më gjej shteti, jashmunës ti. E kush ti u zonjë njerëz? Allahu xhallahu ala. Ai e di. Ai e di çka konza m'ti e pse këto. Ai e di. Prandaj ne, të ndëruar lëzët, kur themi o oh Allah u zonjë do nuk të drejt, kjo kërkëse përmban vetë në saj disa kuptime të rëndësishme. Nuk është kërkëse thjesht është u zonjë. Jo, jo. Kjo kërkëse vetë në saj ka disa kuptime. Kuptimi i parë që që ka është bindja jonë, se u dhezimi është në dorën e Allahot. Allah është i vetëmi i cili e din me qëka uzu në rabët. Allah është i vetëmi i cili e din qëka i bëndovi rabët, edhe është i vetëmi i cili e din kush duhet me uzu në rrugën e dhejt. Ka i këto e shumë tiri përmbalë kërkje se jonë i hdina sërata në sëtëti. Këa është e para. Bindja. Kështë bindja Pas kësaj të ndërguar, pas kësaj, arsio është mëri e kërkjesës. Pse po të dënë mu uzu nërdejtë? Pse? Dhe në para, pse për e kërkanë u zimin nga Allahu? Përshka këse veç a i e dinë edhe veç a i munët. O, o, o murë për gjigja. Mirë, e pse për e kërkanë u zimin, pra? Pse për e kërkanë prej Allahu të kuptumë? Ama pëse po kërkenu dhëzëm Pe Allahot Pëse për shambëll të nëzër Në surën fatiha Surja fatiha është hapse e Koranit Edim, gjdo namazë e lezojnë Me zoe, pa zoe, që është i bjen Reni në namazë Në sava me zoe, në drejke keni pa zoe Në gjumë, a me zoe, në nga kësham një atësi me zoe Që Në sunete pa zoe Ama e kënu në fatiha Në këtë fatiha që ka përmbledh komplet mësimet e islamit është, një është, një e një është. vetë në në hojgjë, një kërkese. Është vetë një kërkese. Edhe kërkesat nuk ndryshohat. Interesant. Vetë një kërkesë është u zona nuk drejt. Ma uruks me vetë mund hoq që 20 jetë fal natën, që 20 jetë në fat ja po them u zonë nuk drejt. U e kam thirrë u zëm në rrugën e drejtë. A banë me nërru se i këmë të kërkesa tjera, me shtipë një kërkesa tjera. A banë? Zbanë? Kërkesnë tjera që i ki, lëtë allahëm tani dikun tjetër, që i durët, nësejsh dhe, lëtë allahëm po, ama në fatiha, obligative, e ki me e kërku nga allahë vështë një kërkesa. Aja është odhëzimi në nërrundet. A banë me nërru ka njerë më lutë, zbanë? Pëse? Pse Allahu gjerë në gjërë, për që arsujë? Për shkak se të ndërëndezër, edhe këtu dy arsujë, si kurse te e para dyken, dhe që Allahu din, dhe, dhe që Allahu munët, e te kja, arsujë shmëria e kërkime, e të lëzimit, pëse katë shumë me kërku? E para është se, nuk kemi nevoj, për diçka, më të e për, se për lëzimit. Në kemi nevoj, Edhe për buk, edhe për uj, edhe për shnet, edhe për gjitha kinoj, këtë e kën rrengu. Edhe kërkujmë nga laugje leoval, edhe punojme i fitu, këtë i bëjmë, pa asë një dilem. Mirë po, në qofë se kategorizohet lista e nevojve, domës dëshmërive, e kryesën u zimjëllë. E kryesën u zimjën, nga se të në rëzën. Udhëzimi është begatia më e modhe që të është dhënë, edhe në dunjo, edhe në heratë. Pëse në dunjo? Shëkajnë të në lozërë, së so është me nëzimi kuptu këtë begati? E të një me eruit këtë begati? E me kërku Allah me bidhje me nadhun këtë begati? Këtu begatit që po i përdorim na, shneta, jeta, është begati, po, familia begati, Ushqimi begati, pija begati, pasuria begati, krej qka ki, qka dene, qka zdeni një begati që allo t'i ka dhonë. Apo, mire. Këto begati, a kanë një qmem, a falja? Për shambull, oksigen që të e thilë që tashtu, sa apagun? Që që në pagu oksigeni? Fatura zdenë? Paramanën në alë fatura për oksigenë. Në e përrujnë për në avjanë, edhe të rujt e të të e kjëmet, e po. Për në po së faturit për oksigenit. Që këshënë bërë? Që është problemat për? Elham në që Allah në gjëllë ola oksigenit se ka do ndurët njerëzë. Për e ka mërë e ndurët vetëm. Dhe, a ka fatur oksigenit? Po, s'ka ndi që ka pa fatur. Qëllë është fatur oksigenit? Cëllë është fatura e shnetës të onë, e begatitët, cëllë është fatura kësaj? Udhëzimi. Udhëzimi. Nëse je i udhëzuar me mësimët Allahut, i zbatën ato, Allahu i pranan, i pranan ato vepra si falenderim për begatitë. Kështë që të dhe të Allahut gjellë levalë, pasaj, në raport me begatit e shfizuara, i skarkuar nga përgjësia, ndersononën tjetër për çështën tek Allah për vitet e kryme. Kush ti ambë kështu si Allah zot. Kush ti ambë kështu? Kur kush ti ambë si Allah zot. Ai ti ka dhënë begatit, edhe zime. Për thot, për për e dha të ka dhënë xhimën. Ai po sot namozohet është shpagim për oksigjenin ton që po e dhën. Mir po, nuk kryet puna këtu. Se me kuveçi kaç mjaft kushmëçi. Nuk krye tërë, jo. Ndërso, pëse ke pranu udhëzimin tem, edhe ke pranu që me këtë udhëzim me më falenduru mu, unë e ty ekstral, të është këmë e shpërbrija e kësë ralëta. Aja është një mërgjënjeti. Aja që se pagunë faturën me udhëzim, ku e pagunë? E pagunë edhe këtu, në format caktuarë, pasë kuptanë. A realisht edhe direkt e pagunë, ditën kërë dhejtë për allatë në nukërë. Në në në, ka përmenë pejgamberi, se ditën e gjykimit, si në dunja, pa ati e ndryshet, ruz, ati është ndryshet. Në dunja, a ka një është pasën e dvarëfun? A ka? Po. Ka dalimet më loja, ka njëri miljarder, edhe ka njëri s'ka më hongërë. A ka që në dunja? Ka. Ka në dunja. Mirë, Që, që kë, që kë miliarderi, të nëzatë nëzatë. A është gjithë që është njëri mirë, pëse ka? Gjithë që, së të ka i mirë është, a që është të? Jo. Ka më në konë, më në konë, fart i kjaqë. Më në konë fart kriminal atërë, punë e më dhe që ka atërë. E këtë që së ka, a i bjenë që është i kjaqë? Kësë pas ka, në së borë i mirë. A i bjenë që së të? Jo. Ka më z Do me thonë, në dunjo, me pas edhe mështë me pas, nuk është të reguës, aji i mire, i keqë, në dunjo. E në hirët, këtë dhe të përallat, a këtë pas në dvarëfun? Në hirët. Ko, ko, ko miliardera, dhe ko fortë fukare atër. Po jo me pare. Sa të së të një skrymë punë, ka të nevalu parët. Aja valu skrymë punë. Ka miljardera që dolin së kudra bjeshtë e mëloja, me se vape. Kanë agjeru, kanë falë, kanë ndonë së dhaka, kanë bodhikërë. Këta e në pasanikat. Ata që kanë hargju këtu, dolin kërëveqë. E a tjetani, ata që kanë shumë, a jënë të mirë, po, matë mirë që të janë atë. E ata që s'kanë, a jënë të mirë, ja. Se me ku mirë këshim posë. Lëheret, a pe kërtu të dalimin? E me qëka buat dalime dhe me qëka pasurosh realisht, në utëzim. Që kjozim dhe në pasim? Pakot utëzim, krenë qëka ki është, si me pasë shumë të zerë. Më shme qiti, pasë me të zerë me qita përën. A më nëse ka njëshin për para, a vlinë, kërri shumë. A ndajnë dënjoni me në pasë shumë sana, këti në zerë, zerë, zerë, zerë. Ajo që e japë vlirën e reale është nëmëri për para i utëzimit, saki nëmë utëzim në të farë kategoritë të uzimit të je, 2, 3, 4, 5, ati a po, ati ka shkallë, shkallë, shkallë, pëndaj, gretja vlerën në vetës tonë e më uzim, edhe kuptojnë se begatia më më dhe që allahë të konjë të uzimit, edhe jepja kuptimin edhe vlerën begatime tjena më uzimit, edhe kuptojnë se asë nisë më dëmja nuk ka vlerën në qovëse fitimi asoj është në dëmë të udhëzimit. Zinë, që avnë e nëmë? Që avnë e nëmë? As gjumi nuk është pushim, kur njëri fleni hupë sa boho. Sa është pushim e abë? As puna së është fitim, kur njëtë të punu hupë në mozin. Sa është kja, bërë? As kja, sa jasë kërgjë, bërë? Gjithë të marrin vlerë, marrin kuptim, marrin rëndësi, merë shpërblim, a të kërë kurë? bën me udhzim edhe bën në rrugët e udhzimit. Prandaj profesor, mësoni psikolog on dit për të udhzim nga se, nëse këtë e ki, krai ti e morim vlerën atë. Këç çka ditën e morim vlerë. Pa kët veç bon argument kundër tejer. Po ses, se çike pagu faturën, i ke përdorur më parë pa, pa fatur, udhzimi është pagesa. Alhamdulillah që Allah na ka mësuar. Ne na folëm e krym obligimin Shkërdom ka punësija, po edhe Allahu na e llogarit falënderim për begatin që i përdorim atë. Andaj duhem të përmbyllme atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muhamedi s.u. Kuptojmë të dhunjashë që kanë citata të kia, po. Kuptojmë të ushim me të, kuptojmë veç mbathjes. Shpesh herë gjatë ditës së ti Kajt nga qem që të i tëna shumë punë më më misë që ka posa e tënë. Shumë. Sa të me kohë një një një një një një një një një një një mundësive, për së mund shme rasa ka që që të i kam e tëmë, për problem me rasa të tëpër, që shukon e i në dvakta tëpër. Të të të të. Me që të atë është falë natën, e natën, dhe sa jënë fri kongë, jë shlakë to ka pëllëndve. E thunë, oh, shaguraj, i ka thënë oj shë e gura e E që s'ki gjinohë t'i Allah, që ato dvugle ka makëti, ka kaluë Allah, t'karujt për të mdojëve. Në t'kuptim, o është e ka të më dhëmë, hajtë në më falë, në ka këptim, se në kemë përse më falë. A ma te, që këne përgjishën, ka thonë, efele e kune abdën shëkura. Nuk kërështë që gjinohëve, duhet t'i më ropë falën dhe ruës dhe Allah, ka begatua Allah me t'mira, a ka këtë dhe këtë dhe kët, e kët, e kët. Ja vlen për këtë zatë që më lodh ka pakë, më frikon pakë, më rrit dëllat ka pakë. Ja vlen për këtë dorës negative, ja vlen. Ngase ajo është që na bën mirë vazhdimisht. Po kët vlerë tjetër se kët organizim tjetër çfarë të kusht e din? Ai që udhëzohet në rrugën e drejtë. Allah na udhëzoft në rrugën e drejtë. Allah na bëf stabil çdo shumë kët uzim, atë na bëf nga ata që tetjet uzoon për mesynë. Allah udhëzoft shoqinin ton, popullin ton, rinin ton, familjet tona në rrugën e drejtë e në mësusë të Allahu Gjellawala që për mes uzimi të njujme dhe begatit, e të shizujmë si pasasaj që Allahu Gjellawala ka kërkuar dhe është t'i kënoaqëm. Zotë është më lejë fërë mëndin, me kaqë për sërë. Sallallam ala Muhammed wa ala Alihi wa sahri wa sallam atë islimin këtër.